Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. Visst kan speciella händelser eller perioder i livet bli intimt förknippade med en särskild musik. Några takter väcker en hel värld av minnen och associationer till liv och plötsligt är man där och då igen. Men också ett land kan ha sitt eget soundtrack. Ni i flera veckor nu har den fagra och skönsjungande Chen Zizi, stjärnan i den kinesiska kärnvapenmissilkårens egen musikgrupp, toppat listorna med sin uttolkning av den kinesiska drömmen. Till bilderna av dimhölda landskap i bländande soluppgång- varvade med det moderna Kinas högteknologiska landvinningar- besjunger Tianzixi den nytillträdde ledaren Xi Jinpings valspråk- Kinas dröm. En dröm om en stark nation, en dröm om ett rikt folk. Och det är inte bara sången som rör om kinesernas sinnen- i artiklar och reportage beskrivs en landsomfattande rörelse för att förverkliga drömmen. Skolor tävlar i vältalighet om Kinas dröm. Läroböcker skrivs om. Mönsterdrömmare skickas ut på arbetsplatser för att inspirera. och Det ordnas utställningar och bekostas forskning för att fördjupa sig i landets stora pånyttfödelse som ledande världsnation. Den kinesiska drömmen ska bäras av varje medborgare och genomsyra varje vrå av samhället. Välkomna till konflikt. –om Volvo-vindpinade golfmysterier och världens mäktigaste bank. Den kinesiska staten och kapitalet sitter i samma båt. Men vem styr och i vilken riktning nu när Kinas makt växer över världen? Räddaren i nöden eller stora stygga draken? Hör om volvo som försöker tyda de kinesiska tecknen– –om den osynliga jättebanken och följ med till de karga utmarkerna på nordostligaste Island. Stadion. Här är det. Jag ska svänga, äntligen. Oj, här det igen. snöat. Vi har alltså kört fem timmar ungefär från Reykjavik eh, på den stora huvudvägen som går runt hela Island. Och nu har vi svängt av på den sista biten, den sista fyra kilometerna för man kör på en liten grusväg som nu är helt översnö. Alltså det, ta sig fram. Vi har inte en fyrhjulsdriven bil men det går nog bra det här. Jag är på nordöstra Island. Nästan så långt bort man kan komma från Reykjavik om man följer landsvägen som går runt ön. Här ligger Grimstadir. Några ensamma hus i en liten samling på den stora slätten. För hundra år sedan bodde det hundra personer här på åtta fårfarmer. Idag bor det nio personer här. Tillsammans med 70 får, några kalvar och tre hundar. Här ett grotthus skulle vi till. Nu är framme. Här måste det vara. I ett litet hus med två skotrar parkerade utanför bor Sigga Hallgrimsdottir och Bragi Benediktsson. Det är blåsigt och snön yr över det karga landskapet. En bit bort skymtar några berg. Hej, hej! Ursäkta. Jannu. Hej hej. Benediktsson är född här för 75 år sedan och har bott här i hela sitt liv. Hans hustru Sigga Halldgrimsdottir har bott här i 38 år. De har varit fårfarmare men är pensionerade nu och har bara kvar får och några kalvar för husbehov. I flera år så har marken runt Grimstadr varit till salu. Det handlar om ett område som är 300 kvadratkilometer till ytan som en mindre svensk kommun. Arboga, Jo eller Vallentuna, Lite mindre än Sveriges tredje största ö, Orust. Draghi visar området på en karta. Det här är en del. Jag ser det som lätt. Just är här. Och råd till mig va? Jag ser akimies, ja. Ja. Is it grass here or no, stone? No, this is uh, this is är uh, sand och stones, mm. no grass, and high high mountains. Just mountain Ja, jag ser det. har snö åtta till nio månader om året. Under snön finns sten, sand och hajtgräs som får en betar på sommaren. Och ett berg. Men det finns en spekulant på området. En kinesisk affärsman och byggherre vid namn Huang Nobo, Som helst vill köpa hela området och bygga en golfban och ett lyxhotell för rika kineser här. Just golf känns inte särskilt realistiskt, tycker Sigge Hallgrims och dukar fram eftermiddagsfika. Golf! Jag säger att det är bättre för ski. Not golf. Good <laughs> Yeah. But do you want to have a hotel here? A golf course. Yeah, it's okay to have a hotel. Yes, it's okay. But um, it's better if the hotel is far away from this house, <laughs> so we can't see this. Yeah, yeah. What about you, Ljubo? Can you a hotel? Spa ja. Det är och bar. och bar. Sigga Hallgrims dotter och Benedikt som säger att det är okej med ett hotell som granne. Och skämtar om att de ska njuta av spa och bar när det är klart. Bara det inte ligger precis intill husen. Helst borde det byggas i andra änden av det nästan tre mil långsmala området. Beroende på vilken del av marken som den kinesiska affärsmannen får köpa. För han har nekats att köpa hela området. Utlänningar får inte äga större markområden på Island idag. Den senaste diskussionen har slutat i att han ska få köpa en del av området. Men det är inte klart vilken del. Det är dags att ge djuren mat. Så jag och Bragi tar till fårhuset tillsammans med hans ständige följeslagare- det här grimma. ju är här. kommer mjukt sent. var det i På vintern bor de 70 fåren inomhus. På sommaren betar de ute på marken som kanske ska bli golfbana och lyxhotell. Fåren håller Bragi och Sigga bara för att få kött och ull till sig själva och sina barn med familjen. De har ju pensionerat sig och ingen ny fårfarmare finns kvar för att ta över. Vilket gör att Grimstad är på väg att dö ut. Problemet är att alla jämnliga människor går till skolan school and Och uh, farmer det, är väldigt att farmer because det för farmers. för folk. De många flyttar för utbildning och jobb i större städer. Och även om man vill så är det svårt att klara sig som fårfarmare nu för tiden. Det gör att de få husen i grymstäder inte har något värde. De går inte att sälja. Kanske skulle det förändras om det byggs ett hotell i närheten, tänker Siga. gott och vi Vi behöver bara Vi kanske skulle få el hit. Säger hon. Idag får man den el man behöver från egna dieselaggregat. Och husen skulle kanske gå att sälja- om vi vill flytta, konstaterar hon. Men vad är det egentligen som gör- att en kinesisk affärsman vill satsa på- att bygga lyxhotell och golfbana- på en så enslig karg plats? Knappast lämplig för golf- ens under den korta sommaren. Den märkliga affärsplanerna har skapat vilda spekulationer här på Island. Själv, säger Huang Nobo som tidigare var högt uppsatt i det kinesiska kommunistpartiets propagandaavdelning i en intervju med CNBC News, att han ser investeringen som långsiktig. Om några decennier har isen på Nordpolen smält så mycket att nya vattenvägar öppnas. Och då är norra Island ett mycket bra läge mellan Europa och norra ishavet. Till skillnad från många statliga företag som arbetar mer kortsiktigt så kan han som privat företagare investera på lång sikt, säger Huang Nobo. –som också vill rusta upp landningsbanan några mil bort och köpa in några flygplan. De planerna har fått rykten att gå om att det inte bara är en privat affärsman som är inblandad– –utan att den kinesiska staten lurar i bakgrunden. Att Kina skulle planera en stor flygbas här och att de vill utvinna olja utanför kusten. Allt för att stärka sin närvaro i ett NATO-land utan militära styrkor– och Kina har öppet deklarerat sitt intresse för Island. Landet har precis som första europeiska land fått frihandelsavtal med Kina. Och Kina har också varit tydliga med att man ser Island som en möjlig framtida knutpunkt när nya farleder öppnas genom Arktis. Men oavsett vad syftet är med markköpet i Grimstadier så är det många islänningar som vill stoppa det. Ja, och isländskt säger äckigt, källiga... Nu på Grimstadiet. Är av Är du rätt att kina kommer in? Ja, det är märker. är mycket rätt. folk säger bara att de vill ta allt. Många islängare är mycket rädda för att kineserna nu kommer hit. Man tror att de ska ta allt. Ger man dem lillfingret tar de hela handen, säger folk. Är det rätt i dem? Lilla putta? Tack, mm. Är du orädd för det? Att de skulle ta hela handen? Ja, ja. folk, av Islande, helt serfar och är rädda. Serfhusar hundra år fram i tiden. De tänker år, vi tänker one day. Vi rusar De tänker hundra år framåt. Vi tänker bara en dag i taget konstaterar Bragi Benediktsson och titta på klockan. Det har blivit dags att läsa av väderstationen som ligger en bit från huset. Men ja, ja. även utan den kan man konstatera att det är långt till golfsäsongen i Grimstadier. Det är blåset. Sveriges radios nordenkorrespondent Jenny Sanne-Rosqvist- från ett vindpinat hörn av Island och gå gärna in på vår hemsida under sverigesradio.se för att se hennes bilder från Grimstadir. En excentrisk miljö där som vill skapa något unikt eller en försåtlig plan för kinesisk expansion. Planerna på en turistanläggning i det ogästvänliga klimatet på norra Island må vara extrema, men knappast de enda kinesiska affärsidéer som väcker mer oro än förhoppningar. Med oss i konflikt idag för att tala om vårt kluvna förhållande till Kina är Malin Oat– –som har jobbat med mänskliga rättighetsfrågor i Kina under många år– –bland annat för Raul Wallenberg-institutet, SIDA och FN. och Nu är verksam som fristående konsult. Välkommen, Malin. Tack. Vad handlar vår oro för Kina om egentligen? Jag tror att den väldigt polariserade bilden som beskrevs här i inslaget och som du också beskrev i inledningen med Kina antingen som en eh, ond drake eller räddaren i nörden i grund och botten beror på att vi fortfarande har ganska dåliga kunskaper om Kina. Vi är fortfarande väldigt lite utbyte med Kina och nära samarbeten med kineser. Så det är en viktig anledning och den leder ju också till att vi ofta, allt för ofta sätter likhetstecken mellan Kinesiska kommunistpartiet och kineser när det i själva verket idag finns en väldigt mångfald kinesiska aktörer, globalt privata företag och civila samhällsorganisationer och så vidare. Och det är ju precis det man hör här också att det är en kinesisk privat affärsman som vill investera men genast väcker ju det frågor om, om i vilken utsträckning det är den kinesiska staten som egentligen agerar i bakgrunden men finns det inte en koppling mellan privata intressen och den kinesiska statens politik? Jo, men det finns det. Men just det här fallet som beskrevs här. Jag tror det är väldigt viktigt att det inte direkt komma till slutsatsen att det måste vara, finnas en stor strategi som ligger bakom som partiet orkestrerar från Peking. Utan man får liksom titta från fall till fall. En dålig kinesisk investering behöver inte betyda att det ligger några dolda motiv i bakgrunden utan det kan vara just en dålig investering. Mm. I vilken utsträckning är vår oro, vår rädsla befogad? Eller är det? Inte, inte en rädsla för kineser givetvis. Men självklart är det befogat att ha farhågor och en oro runt att ett land som Kina, som är en empatistat där det finns stora problem med mänskliga rättigheter och saknas demokrati. Att det landet håller på att få ett ökat inflytande i världen. Vad ser du för konsekvenser av det? Eh, Ja, det är, finns lite olika resultat av det. Det finns både exempel på goda investeringar som har hjälpt att lyfta utvecklingen i många länder men det finns självklart också många investeringar som har resulterat i stora problem och kränkningar vad gäller mänskliga rättigheter. Mm. Varför väcker då kinesiska aktiviteter så lätt såna här konspirationstankar och misstänksamhet? Ja, delvis på grund av det vi pratade om precis, att det är en brist på kunskap hos oss. Men sen så tror jag också att Kina kan göra mycket för att öka transparensen och att låta fler röster komma fram och representera Kina. Och visa just på att partiet inte har en stor strategi bakom allting. Och där är det viktigt att Kina också är aktiv i att bidra till att förbättra insynen och transparensen. Händer det någonting på den punkten? Finns det en insikt om att, att det är viktigt? Ja, det gör det. Det gör det. Det tycker jag bara de senaste två åren. Kina är en ganska ny aktör globalt. Kinesiska investeringar i Afrika och andra länder. Det är en ganska ny tendens som har funnits kanske i ett decennium eller så. Men de senaste. Par åren, senast Bara för ett par veckor sen så var jag med och organisera en konferens på temat eh, vilket ansvar har företag som investerar utomlands för mänskliga rättigheter. Och där var bland deltagarna så var flera kinesiska företag som visade på ett stort intresse vad gäller de här frågorna och en viss medvetenhet om att detta är frågor de inte kan undvika utan som de måste förhålla sig till. Mm. För att förstå Kina bättre, jag tänkte på en sak som vi hörde här i reportaget i slutet där Bragi Benediktsson talar om de olika tidsperspektiven. Ligger det någonting i det här att, att vi liksom ser till nuet från dag till dag medan kineser tänker hundra år framåt i tiden? Jag tycker inte det. Alltså jag tycker att vi ofta liksom, eh, överdriver det exotiska med Kina eh, och överdriver den typen av kulturella skillnader. Jag tycker inte det är där vi ska lägga fokus. Det finns flera eh, såna här halvmyter eller halvsanningar om, om hur kineser är att de är oerhört strategiska och effektiva och att ansikte är väldigt viktigt för kineser och så där. Och oftast så tycker jag att. Att det är väldigt viktigt för, för svenska också att inte tappa ansiktet. Så det är kanske inte där fokus ska ligga även om det såklart finns relevanta kulturella skillnader. Men när vi pratar om att lösa viktiga gemensamma problem så är det inte där de största skillnaderna eller hindren ligger. Mm. Det finns en institution som mer än någon annan kommit att driva på den här kinesiska globala ekonomiska expansionen. En institution som i en ny bok kallats Profeten åt kommunistpartiets gud. Och det är en institution som på många sätt är mer inflytelserik än både Världsbanken och amerikanska Federal Reserve. Men som få känner till här i Sverige. Konfliktsgivare Ekman har tittat närmare på den okända finansjätten Kinesiska utvecklingsbanken, eller CDB, China Development Bank som den heter på engelska. Ja, det finns som vi redan hört lite annorlunda sätt att få grepp om ett lands föränderliga självbild. Populära sånger är en metod. En annan är att titta på informationsfilmer. Det kan låta torrt och tråkigt, men råkar informationsfilmen handla om Kinas svällande ekonomiska muskler så är tonen idag så bombastisk att det känns som att se en Hollywoodproduktion. Här hör vi ljudet från just en sån informationsfilm om den kinesiska utvecklingsbanken där de mullrande trummorna kompanieras av symboler från Kinas stolta historia och en text som förklarar att citat ordet utveckling symboliserar en imponerande resa som våra förfäder gjort i sitt eviga sökande efter förbättring och upplysning. När filmen når nutid så blir det lite mindre storslaget med bilder på snabbtåg, nybyggda hus och vägar och oljefält. Och så kommer en gubbe. Men det är inte vilken gubbe som helst, utan en av Kinas mäktigaste män. Chen Yuan heter han, son till en av Mao Zedongs närmsta förtrogna och därför en del av Kinas kommunistiska aristokrati. Men här talar Chen Yuan i egenskap av guvernör för den kinesiska utvecklingsbanken. Kinesiska utvecklingsbankens mål har sedan 1994 varit att tjäna nationella strategiska intressen. Och banken har utvecklats enormt sedan dess, säger Chen Yuan. Och så kommer uppräkningen av siffror. Starting with lighting up rural villages, CDB has provided loans of over 1.6 trillion yuan for the construction of Changes electric power system. 56 miljarder yuan, vilket är ungefär lika mycket i svenska kronor, i lån till nya flygplatser. 320 miljarder till billiga bostäder. 336 miljarder till järnväg och 1320 miljarder till nya vägar. Och banken finns inte bara i Kina. Idag har en verksamhet i 113 länder och regioner utanför Mittensrike. Utvecklingsbanken hjälper kinesiska företag att expandera på internationella marknader, säger Speaker-rösten. Så långt den officiella versionen. Men för att förstå hur den kinesiska utvecklingsbanken fungerar bakom informationsfilmens yta så ringer jag Michael Forsyth, journalist på nyhetsbyrån Bloomberg i Peking och en av författarna till den nyutkomna Michael? boken China's Superbank. Hey? Is this Michael? I'm... No, no, no. Is this Bloomberg? Yes, it's Bloomberg. I'm, I'm looking for Michael... You want to talk to... Him? Michael Forsyth. Michael Forsyths okay, bok handlar om den kinesiska utvecklingsbankens snabba framväxt. och Han berättar att om man jämför med Världsbanken, en annan mer välkänd så kallad policybank, en bank vars uppdrag inte främst är affärsmässigt utan att främja politiska mål, så ser man att Kinas utvecklingsbank är mycket större med mer än dubbelt så stor samlad utlåning so CDB's loan book is, is twice the size or more of the World Bank's uh and it's done this in tw less than 20 years uh whereas the World Bank was started after World War 2 uh so it's a uh, it's loan book right now as of last year is is over 1 trillion US dollars and so it bank which is that's exactly what bank spelar roll och den kinesiska utvecklingsbanken är helt enkelt mycket större än Världsbanken, säger Michael Forsyth. Men om det nu är en politisk bank, vad är det då för politik den försöker förverkliga? I Kina handlar det om urbanisering och modernisering, säger Michael Forsyth. Men utomlands står energi och företagande i fokus. Internationellt vill Kina att säkerställa sitt av Uh so it helps to basically buy oil forward uh from countries around the world, most notably Venezuela, uh where they've lent Venezuela forty billion dollars over the last four Utvecklingsbanken säkrar oljeleveranser genom att ge lån till oljeproducerande länder. Där ibland Venezuela som fått ett lån på mer än 250 miljarder kronor. Och så hjälper man kinesiska företag att expandera internationellt. Ericsson konkurrenten Huawei har fått stora lån av banken, liksom numera Kina ägda Volvo Cars, som vi kommer att höra mer om om en liten stund. De här politikområdena är ganska rättframma och lätt begripliga, men när politiken ändras kan det vara svårare att förstå vad som händer säger Michael Forsyth. When a policy shift happens, you know, we almost go back to the old Sovietology days, you know, the Kremlin days when you look on the Kremlin wall in Moscow to see who's there, who has a cold or not. It's difficult to read the tea leaves sometimes. Att förstå förändringar i den kinesiska politik som styr banken kan vara lite som kremlologin som man ägnade sig åt under Sovjets storhetstid. Eller att spå i teblad, säger Michael Forsythe. Och den här bristen på öppenhet när det gäller viktiga beslut som berör fler och fler människor runt om i världen, den leder till spekulationer och konspirationsteorier. One of my professors once told me, in a data poor environment, we must theorize, and uh, there is a lot of theorizing going on about China and its policy bank. For example, we really don't know, um, you know, why China embraced Venezuela so much uh, with such a large amount of loans over the last four years to buy oil. I mean, they do have när man inte har data, då får man hitta på teorier. Det fick Michael Forsyth lära sig på universitetet, och det är precis vad folk gör när det gäller den kinesiska utvecklingsbankens göranden och låtanden. För frågetecknen är många. Varför har man till exempel investerat så mycket i Venezuela? Visst har landet mycket olja men det ligger långt från Kina och oljan är av låg kvalitet. Det går att spekulera i många motiv men Michael Forsyth understryker att han inte hittat bevis för att utvecklingsbanken är del av någon stor geopolitisk plan. But we found absolutely no evidence att you know China has some strategic interests in mind maybe to thwart US for example, uh, hegemony, if you want to call it, a uh, U.S. influence in, in Latin America. We haven't seen any evidence also that China Development Bank's lending has been in any way supportive of China's territorial spats that it has with so many of its neighbors. So it, when it comes to foreign policy and the, the lending, at least we haven't seen yet a lot of You know, with, with those Vi har inte sett några bevis för att utvecklingsbankens lån till Venezuela är en del av någon plan att bryta den amerikanska hegemonin i Latinamerika. Och inte heller att banken stödjer Kinas allt mer aggressiva utrikespolitiken gentemot landets grannar kring sydkinesiska sjön. Det finns en tydlig uppdelning mellan ekonomisk politik och ren utrikespolitik åtminstone än så länge säger Michael Forsyth. Och på det hela taget menar han att man ska akta sig för att betrakta Kina och kinesisk politik som allt för organiserad och centralstyrd. You know the longer you live in China and the longer you work as a reporter in China uh, if you're honest I think the more confused you get uh and that's certainly the case with me um uh, my experience has been that um people who say that China's a monolith i think i think it's too simple um sometimes it's just remarkable how uncoordinated uh, the different branches of the government and the party are uh it's it's quite heartening sometimes to know that you know the chinese are very much humans as well, just like around the world man jobbar i Kina desto mer förvirrad blir man min erfarenhet är att kinesisk Politik och beslutsfattande ofta inte är så monolitisk och styrd som många vill få det till. Och den kinesiska byråkratin är lika mänsklig som alla andra. Det sa Michael Forsyth, reporter på Nyhetsbron Bloomberg och en av författarna till boken Chinas Superbank om den kinesiska utvecklingsbanken. Reporter var Ivar Ekman. Ja, hur ska vi förstå Kinas snabba ekonomiska expansion? Australiens före premiärminister Kevin Rudd sammanfattade för en tid sedan vad han kallade vår tids största utmaning. Väldigt snart kommer vi att nå en punkt i historien där för första gången på tre sekler en icke-engelsktalande, icke-demokratisk stat kommer att vara världens största ekonomi. Hur kommer Kina att hantera denna mäktiga position? Kommer Kina att acceptera normer och strukturer i den rådande internationella ordningen– –eller kommer Kina att förändra dem? För att få en inblick i hur man resonerar på kinesiskt håll– –begav vi oss till den kinesiska ambassadens ekonomi- och handelsavdelning. Kina gör inget annat än det som västvärlden redan har ägnat sig åt under en lång tid. De stora behoven på vår hemmamarknad driver kinesiska företag att ta varje tillfälle i akt att göra affärer, förklarade handelssekreteraren för Konfliktsreporter Kaisa Boglind. So, can I just start with asking you to present yourself? My name is uh, Li Guangjun. I'm the uh, first secretary and the, uh, Li Guangzhen tar emot mig i det nyrenoverade gula stenhuset på Lidingö– –där den kinesiska ambassadens avdelning för företagsfrågor ryms– och medan vi slår oss ner i de knarriga skinnfåtöljerna ger han sin förklaring till varför det så ofta uppstår missförstånd mellan Kina och väst nämligen för att vi befinner oss i så olika ekonomiska utvecklingsstadier. I think the upper trend of the Chinese economic development the Chinese enterprises are more focusing on development speed and expanding the size. Kinas ekonomiska expansion i utlandet är yngre än den västerländska säger Li Guangduan och därför fokuserar kinesiska företag på att fortsätta växa och det snabbt. I väst som här i Sverige har man passerat det stadiet och kan nu koncentrera sig på sånt som kreativa lösningar och hållbarhetsfrågor. Li Guangzhen har tidigare arbetat vid de kinesiska ambassaderna i Namibia och Nigeria, bland annat för Kinas motsvarighet i sida. Han säger att hemmamarknaden visserligen gör kinesiska företag hungriga på de råvaror som finns runt om i världen. Men att det ändå är orättvist att stämpla dem som mer aggressiva än de europeiska. Och så påminner han lite försynt om att Kina åtminstone aldrig invaderat Afrika eller tagit kolonier utanför Kina. Till skillnad från många länder i väst bygger vi vår relation till länderna i tredje världen på ren och vänskaplig grund säger Li Guangzhen. Han tycker att samarbetet mellan nordiska och kinesiska företag oftast fungerar bra, men att det också finns fördomar om hans land som kan stå i vägen för samarbetet. Och så tar han exemplet med det kinesiska företaget som köpt mark på Island för att bygga golfbanor som vi hörde om tidigare i programmet. Maybe they think that the Chinese company buying the plot would have a government background or government support, but that's not true. Det uppstår ibland onödiga rykten när folk tror att det är den kinesiska staten som står bakom en investering som den på Island. Men det stämmer inte. Staten lägger sig inte i vad företagen gör, hävdar Li Guangjiang. Han tror att den här typen av missuppfattningar kommer sig av att allt för få västerlänningar har besökt Kina och sett hur marknadsorienterat landet faktiskt blivit på senare år. Li Guangian säger att Kina är ett stort land och att det därför givetvis också ryms massor av problem. Men han tycker att svenskar och andra västerlänningar är onödigt fixerade vid den sak. Det här med bristen på demokrati. I know that uh, a lot of countries in the west don't regard China as a democratic society but um, we think we are if you are in China you would think China is, a, is a, it is a democratic society it's free people are free to talk to you know it's it's not that um, terrifying ni verkar inte anse att Kina är en demokrati säger Li Guanjian, men det tycker vi att vi är. Och vem som helst som besöker Kina kan se att det är ett mycket friare land än ni kanske tror åtminstone när det gäller företagande. Uh, There's a saying in China, it's seeing is believing. So we need to see with your own eyes what China is, what um, other countries are. Man måste se Kina med egna ögon för att förstå landet, förklarade den kinesiska ambassadens handelssekreterare Li Guangzhen. Och det var Kaiser Boglin som hade träffat honom. Malin out konsult i mänskliga rättighetsfrågor. Se Kina för att förstå det. Och tidigare hörde vi ekonomijournalisten Michael Forsyth om att ju längre man är i Kina desto mer förvirrad blir man. Du har ju själv levt och arbetat i Kina i, i många år. Hur, hur mycket klokare har du blivit på Kina? <laughs> eh, nej men det både Michael Forsyth och den här diplomaten framhåller är väl ändå att det är viktigt att inte göra svepande analyser eh, och det är väl självklart liksom ju mindre kunskap man har om någonting eh, oavsett vilket land eller fenomen det är desto mer enkelspårig blir ens analys och det som är viktigt med den här boken som lyftes fram i reportaget är ju att den ger en väldigt bra inblick i hur ett Enormt vikt, en viktig institution i Kina fungerar. och Den är ett väldigt viktigt exempel på eh, kinesisk statskapitalism. Eh, jag vet inte hur mycket klokare jag har blivit. Jag, jag jobbar på det. Eh, men jag tror att, att just den poängen som, som de försöker göra här är att, att det är lätt att dela in Kina i antingen det ena eller det andra, när man inte känner till så mycket på djupet. Men, men ju mer man lär sig om till exempel China Development Bank eller andra viktiga aktörer, desto mer komplex blir bilden som träder fram. Mm. Men hur, vad är det då som styr egentligen? Vi hörde om en policy bank? Vad är det som styr? Är det pengarna eller är det politiken? Ja, I just det exemplet så, så är det ju ett, ett väldigt bra exempel på hur politi politiken har styrt i Kina. Eh, vad gäller just eh, den kinesiska statskapitalismen eh, i, i just det fallet. Men en annan aktör som nämndes här i reportaget också var ju Huawei. Eh, och, och det är ju en privat aktör där det också har funnits mycket misstankar och misstänkliggörande runt om om den i själva verket styrs av, av partiet och kontrolleras från Peking och så. Eh, jag tror en en sak som är viktig och som kanske förhoppningsvis är ett tecken på en, på en liten ny trend och inställning från kinesiska aktörer vad gäller ökad öppenhet och så är ju att boken här om China Development Bank bygger ju på intervjuer med många på China Development Bank och jag såg att idag så hade Grundaren och vdn för Huawei gjort sin första intervju någonsin med media. och Det är väl i så fall en positiv trend mot ökad förståelse och öppenhet. Ändå märkligt att det ska vara en stor händelse. Visst, en jättestor händelse. Mm. Vi hörde den kinesiska, kinesiska ambassadens handelssekreterare prata om demokrati och hävda att Kina är visst en demokrati. Hur lyder i så fall den kinesiska uppfattningen om demokrati? Ja, där är det väl det viktigaste att säga att det inte finns en kinesisk uppfattning om demokrati. Det finns inte en uppfattning utan att det finns en, en väldigt intressant och levande diskussion i Kina just runt demokrati och behovet av ökad öppenhet, politiskt deltagande, ett rätt samhälle. Men på vilka grunder skulle man kunna hävda att Kina är en demokrati? Ja, den definitionen som han lyfter fram det är ju Kommunistpartiets definition av demokrati. och Då pratar man om demokrati inom partiet, det vill säga att fler människor inom partiet ska vara med- –och ta politiska beslut. Mm. Han pratade också om Kinas förhållande till, till länder som tar emot utvecklingslån– –och att det är liksom jämnbördiga och vänskapliga relationer. Kan det vara så när, när Kina är så uppenbart mycket starkare– och, –och har ett övertag i kraft av sin ekonomi? Nej, det är inte en jämlik eh, relation. Det är det inte Kina kan inte fortsätta hävda eh, medan man växer och växer och blir mer och mer av en stormakt. Att eh, hävda att man är ett utvecklingsland. Eh, man plockar fram det kortet ibland när det är behändigt. Eh, men det är klart att, eh, att Kina drivs, kinesiska företag drivs av, av affärsmässiga intressen och, och även att den kinesiska staten drivs av geopolitiska intressen. Men det gör inte Kina unikt. Eh, det är ju andra länder eh, också men Kina försöker, Man försöker framställa sig som unika just i detta att man inte haft kolonier. Och så. Mm. Men kritiker pratar ju nu om en ny slags kolonialism mm. när man ser kinesiska aktiviteter i Afrika till exempel. Mm. Och det är alldeles för svepande eh, och en, inte en rättvisande bild av Kinas roll i Afrika. Att det skulle vara en ny kolonisatör. Eh, det, det tror jag väldigt få tycker är en rättvisande bild av Kinas roll där. Eh, det det, har haft, det finns, finns många exempel på investeringar som har haft väldigt... –inte minst infrastrukturinvesteringar i Afrika– –som har varit väldigt positiva och väldigt uppskattade. Men sen så finns det självklart också många exempel på kinesiska aktörer– –som har kränkt mänskliga rättigheter, inte respekterat lokal lagstiftning och så vidare. Men återigen så måste man liksom titta lite från fall till fall. Det, går inte, det, det är varken rätt att säga att Kina bara är en, en, en kompis som har altruistiska motiv– –eller att det är en ond drake som håller på att sluka hela Afrika– Ja, Kinas ekonomiska expansion har ju inte begränsat sig till utvecklingsländer i Afrika eller Latinamerika och också här i Sverige har kinesiska företag och investerare ökat sina aktiviteter på senare år. Storslagna projekt med utlovade miljoninvesteringar– –och mängder av arbetstillfällen– –har väckt hopp hos kommuner och företag runt om i landet. Ni minns väl när under Pompås då– –att dåvarande näringsministern Maud Olofsson– –tog första spadtaget för företaget Fannerduns –europeiska handelscenter. Kalmar har upplevt globaliseringen som ett hot– –men nu ser vi de positiva effekterna, förklarade hon då. Men bara ett par år senare gick hela projektet i konkurs och de provisoriska byggnaderna har jämnats med marken. Men kinesiska investeringar handlar inte bara om luftslott i Kalmar eller projekt med fantasiägande namn som Dragon Gate i Älvkaleby. Vad händer när ett av Sveriges största och mest traditionstyngda företag hamnar i kinesisk ägo? Ja, stämningen är på topp. Tramset och flamset flödar som vore vi på skolutflykt och vår färdledare har fullt skå att samla ihop skocken så att vi kommer iväg i tid. Ja, vi leder. Vi leder. Där drar det första tåget iväg och när de sista vilsekomna passagerarna hittat rätt blir det också vår tur att åka. Så då har vi alltså kommit igång och det som gör det intressant att se Volvo Torslanda fabriken är för att vi har... Det elektriska blå tåget kör sakta in i det enorma fabriksystemet där årligen 280 000 ton plåt pressas till karossdelar i den ena änden för att via svets, måleri och montering rulla ut som 155 000 färdiga bilar i den andra änden. Det är bara några av alla de tal som beskriver denna arbetsplats för drygt 3000 bilarbetare. Men för några år sedan var det andra siffror som dominerade. Idag kommer det ske de stora nedskärningar vid Volvo-personvagnar. 1200 anställda i Sverige varslas om uppsägning, 50 i Olofström och resten i Göteborg. Här är dagens cirka kvart i fem. Nytt stor varsel på Volvo och ny dyster prognos om nästa års arbetsmarknad. Försäljningen av Volvobilar har stört dykt. och igår så sa ägaren Ford för första gången att man är beredd att sälja det förlusttyngda Volvo-personvagnar. Samtidigt pågår intensiva förhandlingar kring de tusentals personer som hotas av uppsägningar från Volvo. De första 300, de blev uppsagda för tre veckor sedan, och inom någon vecka så väntas alltså tusentals anställda få sina uppsägningsbesked. Idag när bilarna rullar fram på löpande band här i Torslanda fabriken känns undergångstemningen från 2008 avlägsen. Men det skulle dröja ett par år innan nytt hopp om en ljusare framtid kunde tändas hos dem som trots allt fick behålla sina jobb då. Hej. Ja, det är Hej, En av dem som fick se sina arbetskamrater gå var Jan Ripa, montör och skyddsombud. Idag vill han inte prata om hur det var då. Det känns fortfarande allt för tungt. Han minns också farhågorna inför att kinesiska Gili skulle köpa Volvo personvagnar av Ford. Men visst, det fanns lite så här, oh, vad kommer att hända nu? Kommer de flytta hela utvecklingsavdelningen och bara kopiera våra bilar och... Så att det har man ju hört, det är sånt som kineser gör och De tar en design och så kopierar de den Och så är den perfekt, nästan bättre än våran Men så blev det inte Man märkte snabbt att de, de vill ju att Volvo ska utvecklas Så då känner man också på något sätt att Det, det sker så stora satsningar alltså Här i Torslanda och Olofström Och utbyggnader, ny karossfabrik Ska vi få här och så, så det, Nej, det, det känns bra nu faktiskt man märker egentligen inte av de kinesiska ägarna, konstaterar han. Det enda är de kinesiska tecknen i mejlen, säger Jan Ripa. Längre bort på området, knappt inom synhåll från fabriken, sitter de som utvecklar de nya Volvo-modellerna. Okay. Magnus Sundemo är akademikernas företrädare på företaget och han har mer kontakt med kineser. Sen har jag ju träffat kineser, jag har träffat våra ägare Li Shofo i och, och De är väldigt sympatiska och väldigt öppna som jag känner nyfikna på Sverige, på vår eh, företagskultur på Volvo. Artiga och lyssnar och eh, från det hållet har det kommit väldigt lite eller, ska man säga, eller, eller tydliga signaler på att gör sig eller gör så. Men som facklig företrädare påpekar Magnus Sundemo att avståndet är långt till hans motsvarigheter i Kina. Det de ägnar sig åt kan knappast kallas facklig kamp. Det är snarare en slags trivselklubb som ordnar sociala aktiviteter för personalen. De är ju en del av systemet, säger Magnus Sundemo. Och även om det mesta av hans tidigare oro för vad kinesiska ägare skulle kunna innebära för Volvo har lagt sig så är det just det politiska systemet som fortfarande väcker en del frågor. Ja, vi har ju stora delägare som är provinsregimer eller regeringar i delar av landet som äger stora delar av vårt företag och naturligtvis kontrollerade av den kinesiska staten så att... I det systemet så spelar ju det politiska en väldigt mycket större roll. Och det är klart farhågor, vad är det som i slutändan spelar störst roll? Är det sysselsättning i Kina eller är det sysselsättning i Sverige? Är det rent företagsekonomiska aspekter som, som driver besluten eller vad är det? Och där får vi väl säga ärligt att vi, vi vet inte. Det vi kan säga är att så här långt så, så upplever vi att det har fungerat bra- men på sikt så har inte jag svaret. Jag fortsätter min färd genom Volvoland för att träffa en som har följt bilindustrins upp- och nedgångar i många år här i Göteborg. Jag började bevaka bilindustrin eh, ungefär 1999 när eh, AB volvo sålde på Volvo PV. faktiskt, så att Jag var med på den presskonferensen och sen har jag liksom följt hela resan framåt. Och det var ett tvärar kast mellan förhoppningar på Gili som räddaren i nöden och misstänksamhet, berättar Stefan Lövgren som under många år var Göteborgspostens postens bilindustrireporter. Den nästan schablonmässiga farhågan det var att ha, nu kommer de hit snor all teknik lär sig allt vi kan och sen drar de härifrån och lägger ner ihop i Göteborg. Det var liksom vulgär uttrycket och de tankarna finns fortfarande. Och det finns ju ett uns av sanning i det kan man säga om man vill måla det väldigt svart att när de nu bygger tre fabriker i Kina, om de inte kommer upp i de volymer de har planerat i framtiden, då kommer det läge när de ska börja lägga ner fabriker och då lägger de ju ner fabriker som är längst ifrån den marknad där de säljer bäst. Så det är inte helt obefogat men det är väldigt schablonmässigt uttryckt det här rädslan. För det är ju också ganska naturligt att om ett storföretag i Kina köper ett teknikutvecklat företag i Europa. Då vill de lära sig av det. Det Är det man köper? Faktiskt så är det ju det i första hand skulle jag vilja påstå. Ja, trots att det har gått några år sedan kinesiska Geely tog över Volvo tycks kluvenheten och ovissheten leva vidare. Nästa, Landvetter centrum. Åsikterna om nya Volvo delar familjen. Ja, så löd en av många rubriker då när volvoköpet blev klart. Men hur tänker de idag, familjen Lund i Landvetter? Ja. Och du är tillbaka på Volvo. Jaha. Mm. Ja. det är jag. Mikael och Susanne är verkliga Volvo-veteraner. Båda jobbar på företaget sedan mitten på 80-talet. När det var som mest turbulent prövade Mikael att driva eget– –men nu är han tillbaka på fabriken. Susanne har lämnat monteringen– –och administrerar istället ihopsättningen av nya bilar. Och det är egentligen inte mycket som har förändrats, säger hon. Vi märker inte så mycket av att vi är kina -bolag. Vi får faktiskt ta eget ansvar. Märks det på något sätt? Det märks på att vi har fått helt andra arbetskollegor. Det är väldigt, väldigt många som inte ser ut som oss. Som pratar ett helt annat språk. De sitter ofta oftast egna småboende i matsalen och så. Men nu de är det jättetrevliga när man väl vågar börja prata med dem. Så de är ju faktiskt som oss, bara vi vågar bryta isen. Medan Susanne hela tiden har trott på en fortsatt framtid med de kinesiska ägarna är hennes man desto mer skeptisk. Ja, jag var väl ganska tidigt rätt klar över att det här kommer snart att finnas alltihopa borta i Kina. Så det är jag nog nästan fortfarande övertygad om. Vad är det som får det att tro det då? De är ju här och lär sig vad vi gör. Och det har man ju sett historiskt. Hur duktiga kineserna är på att kopiera. Och nu lär de sig vad vi gör och sen kan de det. Och Då är vi lite överflödiga. Nu är det säkert kanske många år kvar till dess, men det kommer inte att vara så jättelänge till här i Sverige. Men på en punkt tror både Mikael och Susanne Lund att det svensk-kinesiska samarbetet kan leda till något positivt, inte minst för kineserna själva. För det här att de tjänar mindre än oss, det behöver ju inte vara så att vi blir av med jobben utan det kan ju faktiskt vara så att de kan få bättre lön. Så att vi därför kan få våra jobb här också. För det är nästan åt det hållet vi måste gå om det ska funka. För annars så finns det ju inte ett företag kvar här uppe. Hur vad tänker du? Kan Sverige påverka på något sätt? Ja, våran kultur. Om vi kommer dit är klart att det kan få folk att börja tänka om lite grann kanske. Och i sin tur påverka sin regering. Så, så visst kan det vara positivt att vi kommer dit med Lite inslag av vår kultur i alla fall. Det tror jag nog. Jag Malin Out verksam som konsult i mänskliga rättighetsfrågor i Kina sedan många år. Kan Sverige eller svenskar påverka förhållandena i Kina? Så jag tror det är viktigt att inte överdriva vår roll och vår syn på oss själva som att vi har goda värderingar som vi ska lära ut till Kina. Kina är ju enormt stort och det finns väldigt aktiva organisationer i Kina som jobbar inte minst med arbetsrättsliga rättigheter och miljöproblem och så. Och de måste komma förändring och jag tyckte också det framkom väldigt fint i det här inslaget att vi måste också fundera på hur Kina påverkar oss. Det är ju en relation där, där Båda länder påverkar varandra. Men det är klart att svenska företag genom att sätta en hög standard vad gäller till exempel frågor runt kollektivförhandlingar och så påverkar de anställda och kan inspirera andra företag. Jag, som jag nämnde innan, så bara för ett par veckor sedan så hade jag jätteintressanta diskussioner med kinesiska företag som pratade om en nyfikenhet och ett intresse de hade av att lära av multinationella företag som har lång erfarenhet av att i väldigt högriskområden områden vad gäller mänskliga rättigheter till exempel konfliktländer i Afrika till exempel. Mm. Politiker och näringslivsrepresentanter talar ju gärna om handelsutbyte som ett sätt att främja mänskliga rättigheter och demokrati. Men i vilken utsträckning handlar det om att verkligen påverka, och hur mycket handlar det snarare om att stilla en kritisk hemmaopinion? Nej men det ingår väl i en politikers roll såklart och därför man väl skilja på vilka olika roller man har som företag och, och politiker. Men det jag kan tycka är synd är att man överdriver hur, hur oerhört känsligt det skulle vara och prata om dessa frågor med sina kinesiska kollegor. Finns det en överdriven rädsla för att ta upp sådana här frågor? Ja, det gör det. Och en onödig rätt bra exempel på det är ju Kinas CSR-avtal med, med Sverige, där man inte nämner mänskliga rättigheter trots att det. CSR, är, social responsibility. Är precis, företags sociala ansvar. Mm. Och där är ju mänskliga rättigheter egentligen en självklar del. Men, men det ingår inte i det avtalet och har nog mycket att göra med att man, man tror att det är för känsligt. Och där tycker inte jag att svenska aktörer, eller vissa svenska aktörer riktigt har hängt med i utvecklingen i Kina och den internationalen. Hur skulle de kunna agera på ett, eh, mera, eh, för, för att få ut någonting av det? Vad gäller företag så måste man ju ta det till en väldigt konkret nivå. Jag tror inte man ska förvänta sig av svenska företag att de ska gå in i någon politisk dialog med, med Kina utan man måste ju utgå ifrån sin verksamhet och se hur, vilka risker finns vad gäller mänskliga rättigheter i vår verksamhet. Mm. Innan vi slutar dagens program en kort tillbakablick. Kineserna talar om de kommande 15 åren och gör det med stort självförtroende. Lägger ut prognoser för kommande 15 år och gör det med det självförtroende som den besitter som vet att man tror den kommer att infria dessa prognoser. För mig är det oerhört vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet. Ja, och nu har det gått drygt 15 år sedan dåvarande statsminister Göran Persson berömde den kinesiska stabiliteten. Hans tal väckte en våg av kritik och fördömanden och ordet stabilitet fick en bäsk bismak. Men sett i backspegeln och mot bakgrund av ett Europa i kris kan man ju undra hur många som idag inte bara skräms av utan snarare beundrar den kinesiska utvecklingen. Malin Out, eh, med tanke på den... Utveckling som har varit nu och den avund som kan finnas i vår del av världen. Är det så att man rent av uppskattar den här stabiliteten bland företagsledare och politiker? även i väst. Där är det väl viktigt att vara medveten om att, att i Kina idag pågår en diskussion just runt det begreppet. Är Kina överhuvudtaget stabilt? Det finns många intressanta forskare i Kina sociologer och statsvetare som nu tittar på hur, hur stabilt kan man säga att ett land är som dagligen har massprotester. Hur hållbar är den stabiliteten? Är det verkligen rimligt att lägga sådana enorma resurser som Kina lägger på att bibehålla stabiliteten? Vår det inte vettigare att investera i att hitta –fredliga konfliktlösningsmöjligheter och möjlighet till politisk förhandling. Och den vägen skapa stabilitet. Kan? Ja. Mm. Tack, Malin Out. I många år eh, verksam som konsult i mänskliga rättighetsfrågor i Kina. och Den här dragkampen mellan demokratiska värderingar och ekonomisk effektivitet– –kommer vi förstås att återkomma till här i konflikt. Och på tal om att beundra, missa inte vår hemsida. Bland mycket annat kan ni där höra och se videon till sången om den kinesiska drömmen som jag berättade om i början av programmet. Det är mäktigt, vill jag lova. Och hemsidan hittar ni under Sverigesradio.se. Producent för dagens sändning var Ivar Ekman, tekniker Åsa Helleberg och vid mikrofonen hörde ni Daniela Mark.